Rugăciunea 96, pentru separarea de lume și curățirea minții, aleluia, slavă, ție Duhul Sfânt, cel care pretutine și toate lăpnești, te iubim și te rugăm. Dar ne separare de lume, de lucruri de oameni, curățămintea noastră de gânduri, de ispite, de patimi, de amintiri, de mânie, de mândrie, umple cugetul nostru de înțelegerea tainelor Dumnezești, așează în oglinda conștiinței noastre vederile cele minunate aduse de raza Duhului Sfânt, ca să intrăm în liniștea, curăția, mila, înțelepciunea, cunoașterea ce cerească, să dobândim roadele tale, ca să trăim în chinovie, în pustie, în oște, sau între oameni, în lume, ca semn că viața cea domnului Domnului Iisus Hristos am aflat, pe toate faptele, gândurile și cuvintele Lui le-am închinat. Aleluia, slavă Duhul Duhule Sfânt, care pretutine e și toate le împlinești! Te iubim și te rugăm, dăruiește ne separarea de lume și curățirea minții a sufletului, prin împărtășirea cu tine, prin nașterea Domnului Iisus Hristos ca pruncă în este săracă a inimii noastre, prin deschiderea urechilor curietului ca să auzim voința Tatălui Celes, cuvântul Domnului Iisus Hristos și rugăciunea ta, de Duh al cunoștinței, care, cu nespusă ei pentru noi, te rogi în biserica sufletului nostru. Aleluia, slavă ție, Duhule Sfânt, care, pretutind și toate toatele împlinești, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne separarea de lume și curățirea minții ca să alungăm laudele și darurile de la oameni, să primim cu seninătate O cu care ne cinstești, Sărăcia cu care ne îmbogățești, moartea prin care Viața cea veșnică ne dăruiești, Iar noi scala smereniei, păcăința nemânierii, Curăției, credinței, mile, iubirii, nădejdii, Cu ajutorul îngerilor să urcăm, Poruncile, ostenelile, râvna, slujbele să le lucrăm, Voia noastră să o tăiem, Pentru ca voia Tatălui ceresc în noi să o păstrăm, între fie lumine în viere și împărții rostul nostru să ne laflăm.